Олексій Волков, «Вовчий місяць», роман, нагороджений спеціальною відзнакою міжнародного літературного конкурсу «Грант-коронація слова 2015», серія «Морок». Видавництво «Нора Друк», Київ, 2016 рік. Читає Василь Манько. Герой роману «Вовчий місяць» колишній учитель історії під Новий рік у глушенні українських лісів відкопує унікальну знахідку. В цей же час один з найвпливовіших магнатів Південної Америки таємно вирушає в Україну, де на момент його приїзду скоєно-кривавий резонансний злочин – масовий розстріл людей не пов'язані на перший погляд між собою події, стають основою карколомного сюжету, де головний герой змушений протистояти цілому світу. Проти нього безжальна корумпована система, готова в будь-який момент знищити непокірну людину, яка ніби скапка на гладенькій досці заважає усім. Чи можливо перемогти в такій ситуації? Герої книжок, Олексія Волкова завжди бореться до останнього, а читачу пропонується пережити ще одну непересічну гостросюжетну історію, яку майстерно змоделював неперевершений маестро українського детективу. Імена героїв та назви міста вигадані, будь-який збіг з реальними подіями є випадковим.